Книга Буття Розділ шостий І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь, не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде – сто двадцять років. Були ж того часу велетні на землі. Були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили. То були славетні велети давнини». Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав, «Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив їх. Та Ной здобув ласку в очах Господніх Ось родовід Ноя Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками Він ходив з Богом Ной мав трьох синів – Сима, Хама та Яфета але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя, «Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею». Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так. Триста ліктів завдовжки, п'ятдесят завшир і тридцять заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі Зробиш збоку, збудуєш його поверхами нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти твої сини. Твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою З усього, що живе, з усякого тіла Введеш у по подвоє з кожного роду Щоб зберегти їх живими з тобою Нехай будуть самець і самиця З кожного роду птаства, з кожного роду худоби І з кожного роду земних плазунів Подвоє з кожного роду прийдуть до тебе щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив Він».